četvrtkom la 9 je travnja 1948 godine Jorge Eliaser Gaitán izašao je svog ureda na ulice Bogote glavnog grada Kolumbije Kajtan je bio istaknuti član liberalne stranke i organizator siromašnih seljačkih masa. Nazivali su ga karizmatičnim političarom, govornikom koji je u stanje zanosa mogao dovesti desetke tisuća siromašnih pojablosa, seljaka koji su jedva preživljavali. Te 1948. Kolumbija je bila u stanju nereda Zemljom su od početaka parlamentarnog života vladale samo dvije stranke, konzervativci i liberali. Godine 1946. održani su izbori za predsjednika Kolumbije. Dvojca su liberala istaknula kandidaturu za predsjednika. Jedan od kandidata bio je Jorge Gaitán i tako su rascijepili liberalne glasove pobjedio je konzervativac Mariano Ospina Perez. Liberali su vladali Kolumbijom od 1930. i tijekom toga razdoblja česti su bili napadi na pristaše i članove konzervativne stranke. Kada je 1946. konzervativac ušao u predsjedničku palaču u Bogoti, počela je osveta konzervativne stranke. Kolumbija je zemlja paradoksa. Ona ima jednu od najdugovječnijih demokracija na američkom kontinentu. Samo je jedan put u 1950-ima vojska preuzela vlast u zemlji. Ali samo u 19. stoljeću povjesničari su izbrojili 59 revolucija pobona i ustanaka u Kolumbiji. Početkom 20. stoljeća izbio je takozvani rat od 1000 dana, bio to vrhunac sukoba između pristaja liberala i konzervativaca. Koliko je Kolumbijaca poginulo u tom ratu ne zna se. Najniža je brojka ona od 60.000 mrtvih, najviša ona od 200.000. Pored tih revolucija i građanskih ratova događala su se i masovna ubijanja poput takozvanog pokolja u zoni uzgajanja banana. Godine 1928. pored da Santa Marte, vojska je otvorila vatru iz strojnica i pušaka na radnike na plantaži banana, koji su već mjesec dana štrajkali tražeći bolje uvjete rada i veće plaće. General koji je zapovjedao trupama koje su pucale na radnike tvrdio je da je ubijeno 47 radnika. Radnici i sindikalisti su pak tvrdili da je ubijeno oko 2000 ljudi. Jorge Elisar Gajtan prvi se puta istaknuo u parlamentu kada je pokrenuo istragu o tom pokolju. Nakon 1928. njegova je popularnost stalno rasla. Steven Dudley u knjizi Hodajući duhovi, ubojstvo i gerilska politika u Kolumbiji piše. Gajtanova poruka je bila jednostavna. Zaštititi slabe od jakih. I tu je poruku sa strašću ponavljao pred gladnim pueblosima. U 40. godinama Gajtan je postao neprijatelj moćnih vođa, konzervativaca i liberala. On je prijetio njihovom monopolu na moć i obje stranke su pokrenule kampanju javnog blačenja. Oni koji su ga se bojali, nazivali su ga Vukom. Oni koji su bili nesigurni, nazivali su ga idiotom. A vođe obiju stranaka nazivali su ga komunistom, kako bi na svoju stranu dobili i Sjedinjene američke države. Usprako tome, Gajtanova je popularnost rasla. Za većinu Kolumbijaca, on je bio njihov budući predsjednik. Oni su smatrali da je došlo njihovo vrijeme. Njihovo vrijeme neće doći. 9. travnja 1948. Jorge Eliezar Gajtan izašao je svog urada u Bogoti i krenuo na ručak. Na putu ga je u 1.15 minuta presreo ubojica kojega je iz revolvera dva puta pogodio u glavu, jedan put u prsa. Ubojicu je sustigla masa i ubila ga. Tako je propala mogućnost da se saznaju nalogodavci ubojstva. Službeno riječ je o jednom luđaku. Neslužbeno se pak govorilo da su nalogodavci vođe konzervativaca ili liberala. Po nekima prste u imali su i američki špijuni i komunisti. Nakon Gajetanovog ubojstva Bogota je eksplodirala. Kolumbija će ući u razdoblje koje će se nazvati la violencia, nasilje. U travnju 1948. Bogota je nalikovala na bačvu punu baruta. Veći dio stanovnika bio je nezadovoljan inflacijom i nestašitom stanova, koje je samo pogoršao priljev izbjeglica koji su bježali od cukoba u provincijama. U ljenavatru dolijevali su projekti vlade u kojima se trošilo velike svote novaca kako bi se uljepšali dijelovi glavnog grada. U Bogoti se održavala deveta međunarodna konferencija američkih država. Kajan je svoto nezadovoljstvo kanalizirao u disciplinirane ulične prosvjede. Ali kada je on 9. travnja 1948. ubijen, bogota je eksplodirala. Christopher Abel i Marcos Palacios u Cambridskoj povisti Latinske Amerike pišu. Kada je Gajtan ubijen, njegove smrt pokrenula spontani gradski ustanak u bogoti i još nekoliko provincijskih centara. Svjetina je napala, opljačkala i sravnila sa zemljom tradicionalne ciljeve. Prodao žestokih pića i nakita, crkve, samostane, ministarstva i zgrade dnevnih listova, strane banke i veleposlanstva nisu dirali. Društveni sastav Svjetine bio je šarolik. Vodstvo se sastojalo od lokalnih političara, radikalnih novinara i policajaca simpatizera liberala. Taj je ustanak nazvan El Bogotazo. Broj mrtvih nije poznat, ali u desetak sati koliko je to nasilje trajalo, stradale su na tisuće ljudi. Ustanici nisu zauzeli bogotu. Predsjednik Spina Perez pozvao je vođe liberala da uđu u koalicijsku vladu. Vojna pojačanja došla su u glavni grad, a Bogotazo su polako uspjele umiriti vođe liberala. Ali mir nije dugo trajao. Između pristaša, konzervativaca i liberala izbit će otvoreni rat koji će potrajati sve do 1964. Steven Dudley piše. U početku sukob se vodio između stranaka plavi konzervativci protiv crvenih liberala. Obje stranke organizirale su oružane skupine kako bi se zaštitile. Konzervativci su za napad na liberalno uporišta koristili policiju i odrede smrti poznate pod imenom Ptice. Pripadnici paramojnih snaga, predvođeni ljudima koji su imali nadimke poput Tarzan ili kapetan Osveta, harali su po selima s koje je odgovarala njihovim nadimcima. Pokolji su pak nagnali liberale da organiziraju svoje oružene skupine, bandite, nasilnike i gerilce, kako su ih zvali. Kako je prolazilo vrijeme, počeli su i sukobi unutar stranaka. To razdoblje sukoba, ta la violencija otvorila je prostor i za rješavanje starih računa. Pod krinkom sukoba liberala i konzervativaca, paravojni odredi sređivali su stare račune. Ubijali su se nepoželjni susjedi, ljubavnici tuđih supruga, bezobzirni zemljoposjednici i grubi šefovi. Povisničar Gonzalo Sanchez Gomez je la violenciju nazvao čudovištem s tisuću glava. Prema njemu, cilj nije bio ubiti protivnika, cilj je bio zbrisati svaki njegov trag s lice zemlje Steven Dudley piše kako bi to ostvarili, pripadnici paravojnih odreda su sjetli liberale mačetama na komade gulili im kožu noževima silovali njihove žene palili i pljačkali njihove kuće djeca su probadana bajunetama muškarcima su genitalije bila omatane oko vrata gerilci liberala odgovarali su konzervativcima istim nevjerojatnim barbarstvima Postoji to ceremonijalno izlaganje ubojstava, piše Sančez u knjizi La violencia, koje se vidi u perverzijama poput ocijecanje jezika kako bi se ocijegle riječi susta, razapinjanja na križ, kastracije i mnogih drugih stvari koje su usmjerene ne samo na eliminiranje oko 200 tisuća ili više ljudi, koliko ih je ubijeno u tom razdoblju nasilja od 1948. do 1964. već i na ostavljanje neizbrisivog traga na one milijune kolumbijaca koji su ostali na životu. La violencia je trajala do 1964. godine. Tijekom tih 18 godina život je izgubilo najmanje 200.000 ljudi. U predsjedničkoj palači trije godine od 1950. proveo konzervativac Laureano Gomez, koji je pokušao izgraditi fašističku državu. Slast je zbačan u prvom vojnom udaru u povijesti Kolumbije. Predsjednik je postao general Gustavo Rojas Spinila koji je sa svojom kćerkom, Marijom Eugenijom, pokušao okončati la violenciju i potaknuti ekonomski rast. Godine 1957. iz predsjedničkega je palača izbacila vojna hunta Vlast su ponovo preuzele parlamentarne stranke, koji su sklopile sporazum da će se na mjesto predsjednika izmenjivati liberali i konzervativci i da će te stranke imati isti u parlamentu i vladinim tijelima. Bilo je to razdoblje takozvanog narodnog fronta. Krajem 50. godina ekonomija je bila u teškom stanju. Inflacija je bila velika, cijena kave niska, nacionalna valuta pezo je stalno devalvirao. Na kraju razdoblje nasilja se ispuhalo. Liberali i konzervativci prestali su se ubijeti. Ali to je razdoblje ostavilo i tekakvog traga. Steven Dudley piše. Napori da se uništi drugi nisu uspjeli. Ali razmjeri i brutalnost ubojstava otežali su napore da se Kolumbija popne iz tog bezdana. Borbe su razdvojile obitelji, uništile sela i rascijepile zemlju na komade. Ostala su sjećanja. Ne postoji kolumbijac koji nema za ispričati neku priču o pokolju, sakačenju ili bijegu. S tim pričama dolaze razlozi za nastavak borbi. Unutrašnji sukobi i gerila u Kolumbiji nisu prestali sa završetkom la violencija. Komunistička partija iznjedriće nove gerilske skupine. Paravojne snage dobiće će time i novu metu. Na sve će doći kokain i novac od trgovine tim narkotikom. Danas u povijesti četvrtkom govorimo o ratu u Kolumbiji koje traje i dan danas. Naš sugovornik je Fran Višnar, vojni i obavještenjena litičar. Kolumbija je bila slaba država. Uglavnom oligarhiska stranke su bile sklone sukobima. U povijesti Novoj Kolumbije bilo je 8 građanskih ratova i 50 pobuna oružanih uglavnom u ruralnim područjima. Stalno su se sukobljavali liberali i konzervativci. Između njih je, na primjer, 1899. godine izbio sukop, koji se pretvorio u rat od tisuću dana, u kojem je živote izgubilo deset tisuća kolumbijaca, uključujući afrokolumbijce, robove dovedene iz Afrike, koji su najviše stradali jer su s njima manipulirala jedna i druga strana. Pokušali su ih pridobiti. I e, rezultat toga, gubitak provincije Paname. Panama je... Dio kolumbijskog teritorija bio do konca 19. stoljeća, amerikanci su onda iskoristili slabost države, rasjevkanost i posred Paname su izgradili veliki, veliki kanal, skoro cijelo stoljeće uzimali korist od toga. Kolumbijske proteste u vezi s Panamskim kanalom, Sjedinjene američke države su stišavali plesom milijuna, to jest, plaćali su deset puta veće odštete i mita kolubinskim političkim militama i moćnicima. I korupcija je bila i ostala sastavni dio društva i države. Kolumbija kao svoj dan nezavisnosti slavi 20. srpnja 1810. godine, kada je u Bogoti došlo do ustanka protiv španjolske vlasti i kralja Ferdinanda VII. Španjolske trupe ospjele su vratiti vlast metropole u Južnoj i Srednjoj Americi, ali je vlast bila kratkog vijeka. Pod vodstvom Simona Bolivara, Južna Amerika izborila se za nezavisnost godine 1819. na kongresu u Angosturi stvorena je Republika Kolumbija, zapravo poznata i kao Gran Kolumbija, jer se sastojala od današnjih država Kolumbije, Paname, Venezuela i Ekvadora. 11 godina kasnije Venezuela i Ekvador su se ocijepili i ostala je samo Kolumbija s Panamom. Prvi građanski rat izbio je 1840. U tom je ratu posijano sjeme budućeg sukoba između liberala i konzervativaca. Od samih početaka Kolumbija imala problem sa stvaranjem nacije. Jedan od glavnih razloga je bio njezin zemljopisni položaj i oblik države koje je pogodovao stvaranju izoliranih i samodovoljnih regija koje su međusobno slabo komunicirale. Bilo je jeftinije dovesti robu preko oceana iz Liverpoola nego provesti konvoj od Medelina do Bogote. S druge strane, odgovor na sve te teške društvene probleme ipak neko je pokušao ostvariti. A to su bile razne ljevičarske skupine, gerilske skupine 60. godina prošlog stoljeća, pa je tako 1964. formirana prva fidelistička, takozvana fidelistička nacionalno-oslobodilačka vojska ELNF kojoj pristupi kolumbijski svećenik Camilo Torres vrlo poznat, koji je njegova inače znamenita izjava je da Isus kriv živ, on bi danas sigurno bio uh, latinoamerički gerilac, jer je nepravda takva osobito u Kolumbiji da jedino je može osvjetliti i riješiti vatreno oružje 1976-ve sve političke vođe fidelista kolumbijske vlasti su pobili, a iza njih je djelovao i prokininski orijentiran ENL organizacija, ali minorna. A zatim pokret M-19, on je najpoznatiji po napadu na Palaču Pravde u Bogoti u studenom 1985. Vojska je reagirala, napala sud i onda uh, ubila je sve gerilce, ali je pobila i polovicu članova suda uh, uz uh, is, is, ispriku i to je kolateralna uh, žrtva i taj termin kolateralna žrtva se upravo u Kolumbiji u tom unutarnjem ratu često koristio. Da bi se shvatila dubina problema u Kolumbiji, potrebno je progovoriti, po mom mišljenju, o osnovama hispanskog svjetonazora u Latinskoj Americi. On je doista specifičan. Naime, prva premisa, odnosno prvi element takvog načina života je fatalizam. A to je opća rezigniranost stanovništva. Životom oni smatraju, većina običnog svijeta smatra da životom vladaju sile, kojima ljudi jednostavno ne mogu upravljati. Moraš patiti u ovom životu da bi uživao na nebu, u onom drugom životu. Tamo dobivaš vječnu nagradu. A s druge strane oni misle, svi siromašni zaslužili su raj. A bogataši, to je nešto prljavo, to znači zaslužiti pakao. Na životu žive u raskoši, a sada neka se peku. Druga osnovna premisa u hispanskoj kulturi je hijerarhija. To je jako važno. Pozicija u društvu određena je rođenjem. U takvom društvu, u takvom poretku, većina političkih transakcija zasnovana je na osobnim, a ne na interesima institucije ili zajednice. To izaziva, naravno, autoritarizam i familiarizam koji su tradicionalni, koji postoje već nekoliko stotina godina. I radius identifikacije u takvom društvu vezani uz obitelj. Obitelj je svetinja, ona je sve, ta obitelj je proširena i na kumstva. Va la Godine 1895 liberali su započeli s novom revolucijom. Vladine snage brzo su ugušile. Revolucija nije uspjela jer su ekonomske prilike bile dobre. Kolumbija je postala najveći izvoznik kave. Plantaze su se širile, kolumbijska kava je bila na glasu kao bolja od brazilske. Nakon revolucije ipak su pokrenute neke reforme. Novi predsjednik je te reforme opozvao i liberali su u kolovozu 1899. ponovno podigli revoluciju. Maleni broj liberalnih urotnika uspio je nabaviti najvjerojatnije 16 pušaka i napali su grad Bakaramangu u provinciji Santander. Napad nije uspio, ali on je uzrokovao ono što je u povijesti poznato kao rat tisuću dana. Ali bilo bi pogrešno pokazati Kolumbiju samo kao zemlju stalnih građanskih ratova. Godine 1917. amerikanac Frank Chapman ostavio je ovaj opis Kolumbije. Chapman je bio član američke ornitološke ekspedicije. Od seljaka pored ceste do vlasnika Haciendi svi su nam iskazivali najučtiviju pozornost. Kada smo putovali kroz udaljene predjele, noseći sa sobom vrijednu opremu i često velike svote novca, osjećali smo se sigurno, kao da smo kod svoje kuće čak i sigurnije. Kada smo kampirali, kada smo ocjedali u hotelima i krčmama, nismo organizirali nekako posebno čuvanje naše opreme i zaliha. Tijekom pet godina našeg rada nismo zabilježili krađu ni jednog našeg predmeta. Čak kada smo ponovno prolazili kroz neka sela, zaustavljali su nas domoroci koji su nosili iglu i konac, koje je netko od nas ostavio za sobom tijekom prethodnog posjeta. Između 1870. i 1920. stanovništvo Kolumbije naraslo je z 2 tisuća na 7 milijuna i 212 tisuća. Do 1870. Kolumbija nije imala niti jedan grad veći od 50 stanovnika. 60 godina kasnije Bogota je imala 235 tisuća stanovnika, Paranquila je imala oko 140, a Kali i Medelin oko 120 tisuća stanovnika. Te brojke pokazuju da se Kolumbija razvijala, ali taj razvoj nije uklonio stare nevolje, podjela i zazva. Treća premisa hispanizma je ponos, dignidad. Zbog tog dignidada počinjeni su grozni, najgrozni zločini na individualnoj i na grupnoj razini. I ono, to svakako ne smijemo propustiti, to je peti element načina života, u tom svijetu je uzračica manjana. Manjana sutra, možda preksutra, a vjerojatno nikada. Nisu se samo konzervativci i liberali sukobljavali tijekom la violencije. U tom su se sukovu našli i članovi pristaše komunističke partije. Konzervativci su imali parabojne odrede, liberali su imali gerilce. Komunistička partija organizirala je pak skupine za samo odranu. Sela u kojima je bila jaka partija čuvali su stražari unovačeni među simpatizerima partije. Steven Dudley u knjizi Hodajući duhovi piše. Kada se činilo da se suparničke skupine spremaju za napad, stražari su zapuhali u trube. Muškarci bi uzeli puške i sastali se na nekoj farmi ili javnom parku. Tada bi se pripremili za bitku. Jedno od omiljenih seljačkih oružja bilo je poznato pod imenom katalikon, metalna cijev koju su borci na jednom kraju zavarili i ispunili barutom, kamenjem, komadima metala i otpacima. Nakon što bi pripremili stijenj, seljaci bi je pričvrstili za drvo i uperili prema putu, odakle su očekivali dolazak vojske ili paravojnih odreda. Za njih je to bilo strašno oružje, napisao je jedan komunistički povjesničar, zato jer je ono ubilo sve na tome putu. Prva velika bitka između komunista i vladin i snaga dosegnula je vrhunac 1964. godine u Brdima u provinciji Tolima, udaljenoj dvjestotinja kilometara od Bogote. Tamo je komunistička partija nadzirala pet malenih mjesta. Jedan konzervativni senator nazvao je ta mjesta nezavisnim republikama. U svibnju 1964. kolumbijska vojska poslala je tisuću vojnika na ta uporišta. Važno je napomenuti da se tada u Latinskoj i Srednjoj Americi primjenjivo plan kojeg je formulirala administracija predsjednika Sjedinjenih američkih država Johna Fitzgeralda kennedy -a. Plan se zvao Savez za napredak i predviđao je da se u borbi protiv komunističkih gerilaca primjeni kombinacija protugerilskih vojnih akcija i ekonomskih i socijalnih reformi koje bi trebale siromašne odvratiti od komunista. Kolumbija je primjenu tog plana nazvala Plan Lazo ili Plan Ujedini, koji je pak bio poznati i pod Nadimkom, Grah i Meci. Doduše, kolumbijska vlada više upotrebljavala metke. Ova komunistička uporišta brzo su pala, ali na duge staze vlada je počela gubiti bitku. Steven Dudley piše. Prema vojnim standardima ofenziva je bila uspješna. Nezavisne republike su zbrisane i komunisti su pobjegli. U ofenzivi je života izgubilo tek nekoliko komunista. Vladi napad samo je pojačao osjećaj potrebe za osnivanjem skupina za samoobranu. Komunisti su im dali ime Južni blok iz Tolime. Blok je trebao štititi simpatizere i članove partije. Iz tog Južnog bloka iz Tolime 1966. godine nastala organizacija koja se nazvala Revolucionarne oružane snage Kolumbije, organizacije poznate pod kraticom FARC. Najjača gerilska lijeva organizacija Nesumnjivo je FARC To su kolumbijske revolucijne oružane snage Koje su formirane 1966. I od početka ih je Podržavala Kuba U zadnjih godina više ne Nije im se isplatilo Jer je FARC otišao neke druge vode I smatra se da je zapravo FARC Vojno krilo komunističke partije Kolumbije Koja se raspala Tih sredini 60. godina Fark je uvijek poduzimao bombaške napade i to one veće, ubijao je pripadnike režima i vršio otmice koje su se pretvorile u osnovnu dilatost njegovu u 80. godinama, početkom 90. otete su na tisuće i tisuće ljudi. mnogi od njih su još i dan danas u njihovom zatočenistvu, posebnim logorima, u nepristupačnim prijedijelima i džunglama. Fark su od utemeljenja vodila dva čovjeka. Manuel Marulanda, bio je vođa komunističke skupine za samobranu, nastale u brdima i planinama Tolime. Inače je poznat i pod nadimkom precizni ili one koji nikada ne promašuje. Drugi važni čovjek je Luis Morantes, koji je bio sindikalni vođa koji se partiji pridružio tijekom 1940. Morantes je često bio u sukobu s vodstvom partije oko strategije koja se treba primijeniti kako bi došlo do revolucije. On je zagovarao kombinaciju legalnih i miroljubivih sredstava sa nasilnim i legalnim. Fascinirali su ga i vojna pitanja. Vodstvo partije odlučilo se riješiti tog čovjeka i poslalo ga u planine oko Tolime kako bi pomogao vođi tamošnje skupine za samobranu. Morante se nikada nije vratio iz tih planina. Uzeo je novo ime, Jakobo Arenas. Taj je dvojac utemeljio fark. Ali organizacija je trebala novac. Kako bi osigurali sredstva i kako bi se osamostalili od partije i njezine blagajne, Arenas i Marulanda izmislili su novu taktiku skupljenja novca. Bile su to otmice. Međutim, taj način skupljanja novca samo pogoršao stanje u Kolumbiji. Jedan od tisuća otetih bio je Don Jesus Castanjo. Stephen Dudley ga ovako opisuje. Don Jesus je bio tvrdoglavi konzervativac, jedan od onih koje je proizvela la violencia. Crkva i rad bile su vrlina i njegove kuće. Liberali su bili štovatelji vraga. Obitelj Kastanjo izgradila je skromni ranč i podigla 12 rodjece. On je pak bio jak otac i uzor svojim sinovima. Naš otac je bio gradski patrijarh, rekao mi je jedan od njegovih sinova po imenu Carlos, kojeg sam kasnije susreo u njegovom planinskom skrovištu. On je bio sudac na borbama pjetlova, ako bi se pojavio problem među ljudima, on bi presudio. Za gerilce je pak Jezus Kastanjo bio neprijatelj, ratni zločinac, kako su nazivali taj tip zemljoposjednika. I Jezusa Kastanja su oteli gerilci Farka. Njegova obitelj je dobila zahtjev za otkupninu. Platili su otkupninu. Jezus Kastanjo se nije vratio. Nakon dva mjeseci došao je novi zahtjev za otkupninu. Obitelj je ponovo platila. Hezuska Kastanjo se još nije vraćao. Kada je oteta glava obitelji, u Kolumbiju se na obiteljsko imanje vratio Fidel Castanjo, najstariji sin Hezusa koji je pobjegao od oca kada mu je bilo 16. Fidel se u Kolumbiju vratio bogatiji od oca. A onda je stigao i treći zahtjev za otkupninom. Steven Dudley piše. Posrednik je donio Fidelu komadić papira, na kojemu je bio napisan zahtjev za plaćanjem otkupnine. Fidel je eksplodirao od bijesa. Fidel nas je okupio, ispričao mi je njegov mlađi brat Carlos i rekao Oni će nas nastaviti ubijati. I sjećam se još nečega zanimljivog što je tada rekao. Ako bi znali da nakon ovoga slijedi mir, pa oporavili bismo se od ovoga i nastavili sa životom. Ali oni će nas nastaviti ubijati. Oni će nas nastaviti otimati. Nema više otkupnina, nema više zlostavljanja, nema više kukavičluka. Čak da imam novac, otpisao je Fidel gerilcima, upotrijebio bih ga za borbu proti vas. Tijelo Don Jesusa nikad nije nađeno. Fidel Castanjo osnovać je od najopakijih paravojnih desnih skupina. Skupina je prvo ubila sve otmičare, ali kuća Castanjo, kako su nazivali taj paravojni odred, nije stala na tome. Broj mrtvih, među njima je dobar dio bio i civila, gomilao se iz mjeseca u mjesec. Kolumbija imala tradiciju paravojnih odreda. Sada su se počeli stvarati novi koji su samo pogoršali stanje u toj zemlji. U početku Fark je i sam želio uništiti narkomafiju, ali stotine milijuna dolara im je za zaštitu lukavo počeo plaćati Pablito, odnosno Pablo Escobar, preobrazile su Farki iz revolucionarne gerile u narkogerilu. To se desilo, znači onda kad su narkokarteli bili najjači, kada je Pablo Escobar i njegov medelinski kartel stvorio jedan raskošan život nevjerojatnih razmjera pa na primjer Escobar je volio jesti švicarske i njemačke prline, čokolade i bombone u količinama također ogromnim, on njegova žena i djeca cijela obitelj, ali je zato odmah unajmio najboljeg specijalistu kolumbijskog stomatologa koji je imao i privatnu praksu u Sjedinje Američkih država, on je za desetak milijuna dolara godišnje kao kakav nogometaš pristao biti na njegovom privatnom posjedu kako bi dentistički obrađivao cijelu, cijelu obitelj. Tako da to savezništvo iz farka. Skromnih, doista cvet političke i vojne vođe su bile izuzetno skromne i asketske i ove dolare od Eskobara nisu trpali u svoje džepove, nego su stavljali u fond organizacije jer je naravno ti e, kokainski dolari su mu služili, e, Farku su služili kao sigurno sredstvo za financiranje svih njegovih aktivnosti. U Kolumbiji su postale tri velike ljevičarske gireljske skupine, M-19, ELN i FARC. Protiv njih borili su se vojska i policija. Paravojne desne skupine borile su se protiv ljevičarskih skupina, ali su ubijali i sve one koje su sumnjičili da su simpatizeri gerilaca ili članovi političkih organizacija koje su promicale lijeve ideje. Rad koji se vodio bio je užasan. Primjer tog užasa daje život osobe poznate pod nadimkom Crni Vladimir. Njegovo pravo ime je Alonso de Jesus Bacuro. On se u 1970. pridružio gerilcima Farka. Tamo su ga uvježbali i kao maloljetnika poslali u borbu. On je pak izrastao u neustrašivog borca i kasnije zapovjednika. U gerilcima se zaljubio i sklopio brak sa Selijom Acerom ili Bertom. Par je dobio dijete i tada dolazi do obrata. Fark je tako u djecu obično slao kod rođaka. Vladimir i Bertha odlučili su zadržati dijete i dezertirali su. Sve se to događalo u dolini Magdalena, jakom uporištu Farka, ali i mjestu gdje su operirali paravojni odredi. Perta i Vladimir otišli su potražiti pomoć od lokalnih vlasti. Pomoć je imala cijenu. Oni su trebali postati doušnici vlade i paravojnih odreda. Onda su dobili kuću, malo zemlje i nešto stoke. A onda je Vladimir dobio ponudu da uđe u paravojne odrede. Ponudu je prihvatio. Steven Dudley piše Vladimiru se činilo da je posao u paravojnim odredima jednak poslu u klaonici. Ljudi bi okupili svoju lovinu, doveli ih u naprijed određeno područje i pobili ih. Često bi raskomadali svoje žrtve, prvo ruke, onda stopala i onda glavu. Uklonili bi i utrobu. Na te način tijela bi potonula na dno rijeka i nitko ih više nije mogao pronaći. Bez tijela, bez dokaza, teško je bilo što dokazati. Crni Vladimir postao jedan od najokrutnijih vođa paravojnih odreda. Dobio je i nadimak doktor zbog toga što je komadao tijela svojih žrtava. Rat u Kolumbiji odnosi je golemi broj života. ta stvar bude gora, mnogi od ljudi su prije smrti teško mučeni. Fark je zapravo stavljen u, u mlinski kamen, ili nanašao se između Čekića i Nakovnja. Umjesto da država uh, pametno koristi tu represiju, dobivajući ogromne svote novaca od Amerikanaca. Amerikanci ne daju tako lako svoje novce. Ti imaš pravila po kojima možeš djelovati. U Kolumbiji, u Kolumbiji je praktički vlastima sve dozvoljeno kako bi uništili ljevičarsku gerilu i kako bi ipak suzbili one najvažnije narkokartele i doista oni u Medelinu i u Kaliju su baceni na noge, ali pa su se pojavili drugi. Zašto? Zato što postoji druga strana medalje, a to su te desničarske paravojne skupine koji zapravo od početka nisu glumile nisu imali ideoloških nikakvih skrupula i koje su jednostavno i kako dobro živjele i okoristile se novcima od kokaina, od čistoga kokaina, Koristeći ljude, uglavnom potpuno neobrazovane, nepismene da budu pistolerosi. I takvim pistolerosima je vrlo jednostavno ubiti svećenika zakopati ga živok ili silovati 12 patica. A da nikakve društvene, a i međunarodne osude, nema, jer ti se zločini prikrivaju i dio su tradicije. Da, ideologija je jako važna ukoliko se nalažiš sa druge strane Niša na puške ili u drugom taboru i poginulo je negdje u tim obračunima od konca 19. stoljeća do danas... 450 po jednim procenama, a drugim 600 Kolumbijaca. Kao da su bili u prvom ili u drugom svjetskom ratu. A afro njihove žrtve i žrtve među indijancima nisu niti, niti registrirane. Ovo je riječ o bijelcima ili mesticima. Prema tome, ta situacija je toliko složena, toliko je bolna, toliko je opasna za budućnost, da bilo kakve mjere koje preporučuju amerikanci neće uspjeti. Oni opće ne pokušavaju u Kolumbiji preporučiti da se sade mrkve i celer, nego naprosto nastoje imati, odnosno poslovati sa vladom koja će bakar za 20-30% ograničiti distribuciju kokaina Godine 1974. jedan stanovnik grada Medelina smještenog u kolumbijskoj provinciji Antijokija primijetio je da se otvorila nova prigoda za napredovanje u životu. Stanovnici Medelina su na glasu kao poduzetni ljudi. Ovaj posebni stanovnik bio je student političkih znanosti koje je morao prekinuti studij zbog nedostatka novca. Izdržavao se sudjelovanjem u organizirane krađe automobila i krijumčarenjem cigareta. Onda je 1974. radeći za nekog tajanstvenog nalogodavca, taj stanovnik Medelina ukrao jedan stari Renault i krenuo preko granice. Godine 1973. vojska na čelu sa Augustom Pinochetom strgnula je s vlasti predsjednika Salvadora Allende. Vojna hunta je pak na nagovor Američke agencije za borbu protiv narkotika protjerala iz Čilaja moćne kriminalne skupine koje su se bavile kriumčarenjem narkotika koji nastaje preredom lišća jedne biljke koja u Andama. Imete biljke koka, narkotik dobiven prerodom tkoke, zove se kokain. No na putu prema kokainu prvo treba proizvesti pastu, koja je isto bijele boje, međutim iza toga slijedi, da bi došao do praha, slijedi komplicirani laboratorijski postupak koji zahtjeva prije svega obilate investicije i stručnu radnu snagu, uparavu acetona, odstane kiseline, amonijaka, benzena i kalija. E, i u daljoj preradi potrebna je velika količina kerozina. Za 1 kilogram čisto kokaina visoke kvalitete treba 200 litara kerozina, a za jednu tonu 200 tisuće litara kerozina. Prema tome nije ni čudo da kad ta taj kilogram čistog bijelog praha stignu u Evropu, on vrijedi negdje oko 50 tisuća eura ili negdje oko 70 tisuća američkih dolara i to je i tekako posao. Svi u tom lancu zarađaju. Kada je vojna junta protjerala krijumčare kokaina iz Čile, oni su otišli u druge zemlje Latinske Amerike, neki su otišli u Kolumbiju. I onaj stanovnik Medelina je na nagovor jednog člana čilanske skupine krenuo Renaultom po kokain preko granice. Iz tog se puta stvorilo golemo kriminalno carstvo. Paul Gutenberg u knjizi Kokain iz anda piše. Za prijenos prvog tovara od 5 kg kokaina iskoristio je klimavi stari ukradeni Renault. Gradio je tajne pretince u automobilima i često ih mijenjao kako bi izbjegao pažnji vlasti. Isprva je za prijenos kokaina u Sjedinjene države regrutirao ljudske mule. Bio je to drevni trik toga zanata. On je zatim reinvestirao novac. Prijenos kokaina naplaćivao se 60 000 dolara po kilogramu. Stvorio je zavidnu flotu kamiona iz rakoplova. Na kraju se njegov posao tako proširio da je počeo zapošljavati pilote putničkih zrakoplova i kupovati zrakoplove tipa Boeing 727 kako bi u jednom letu Sjedinjene države mogao isporučiti 10 tona kokaina. Taj poduzetni stanovnik Medelina odlučuje stvoriti cijelu mrežu kriumčarenja kokaina. On će nadzirati njegovu preradu, prijenos i prodaju. Sve će to voditi kolumbijci, njegovi ljudi ili unovačena dijaspora. Tko mu stane na put, bit će ubijen i to ubijena način na koji se ubijalo u sukobima u Kolumbiji. Ta ukrutnost je zaprepastila čak i članove američke mafije. Tko je taj stanovnik Medalina, Njegov je nadimak Pablito. Pravo moje ime, Pablo Escobar. Godine 1989. magazin Forbes će ga proglasiti devetim najbogatijim čovjekom na svijetu. Pored njega kartel iz Medelina je predvodio i Carlos Lechder, koji će nakupiti bogatstvo tek nešto siromašnje od Escobara. Pored kartela u Medelinu stvorit će se moćni kartel u gradu Kaliju, na zapadu Kolumbije. Njega su utemeljila braća Miguel i Helberto Rodriguez Orejuela. Ti narkokarteli uključit će se u ratu Kolumbiji. Kartel iz Kalija će podržati paravojne skupine. Escobar će, kao uvjereni socijalist, koketirati s Farkom. A novac od kokaina pokvariće sve. Fark je sustavno jednako koji vojska napadao privatnu vojsku Pablo Escobara. Kad bi osvojili neko imanje, i to od nižih kapa vojnih vođa, poluvojnih vođa iz Escobarove organizacije, najlazili su na raskoš koju nikada u životu nisu vidjeli a i ono što je najvažnije ogromne gomile novca jednom kad su vođe Farka provalile u jednu pomoćnu rezidenciju u vilu Pablo Escobara, u jednoj prostoriji 8 sa 8 našli su dolara od poda skore do, do, do, do vrha sobe, tu je bilo 700 milijuna dolara naslagano u novčanicama od od, od, od 100 dolara, oni su Prvo, plaću nisu imali, borili su se za ideale i prvi koji su popustili bili su vođe. Šta će to, to su neslučeni novci. S tim novcima mi možemo sve. Onda su počeli otkrivati laboratorije. Kad su vidjeli laboratorije u džungli ili pod zemljom, najbolji strošnjaci, kemičari e, i ostali koji su potrebi u tom jednom tehnološkom procesu su to radili. Nije bilo čovjeka koga se nije moglo kupiti. I onda krago ideali. Idemo ući u toj lanas. I kad jednom to napraviš, onda je naravno tu i bilo i osobne, osobne koristi. Kasnije kad je to do kraja degeneriralo. I onda je postup, ta korupcija je načela fark. I on se počeo rušiti, iako nije do kraja srušilo. Država se nastojala boriti protiv kartela, ali prava je borba tek počela 1988. kada je kartel iz Medelina uz pomoć paravojnih desnih skupina ubio Carlosa Galana, predsjedničkog kandidata liberalne stranke koji je otkrivao poslove kartela. Karteli su do tada ubili na stotine policajaca, sudaca, tužitelja, ali tek kada je ubijen Galan, predsjednik Virgilio Barko je proglasio paravojne odrede ilegalnim i objavio im rat Počeli su i padati vođe tih odreda. Među njima je bio i crni Vladimir koji je osuđen na 30 godina zatvora. Karteli su odgovorili dodatnim nasiljem. Steven Dudley piše. Uslijedila su danja uhićenja. Ako se mora voditi totalni rat, Escobar je citiran u francuskom dnevniku Liberation, mi ćemo taj rat voditi do kraja. Ljudi iz kartela Rodriqueza Gače postavili su bombu od 50 tona ispred zgrade predsjedničke garde u Bogoti. Cijela zgrada je zbrisana s lica zemlje, ali tim koji je istraživao kartele preživio je. Ta je bomba je bila jedna od njih 150 koju su karteli postavili u mjesecima nakon Galanovog ubojstva. Jedna je eksplodirala u putničkom zrakoplovu. U toj eksploziji poginulo 107 ljudi. Cijela je zemlja problijedila od straha. Usproko s Galanovom ubojstvu, birači su masovno izašli na izbore i zabrali liberala Cezara Gavirija Truhilja, bivšeg ministra financija i tvrdog borca protiv narkotika. On je pojačao borbu protiv kartela, paravojnih formacija i ljevičarske gerile. Heskobar je poginuo 1993. godine. Do tada su se u kolumbijski nered uplele iz Sjedinjene američke države. Godine 1969. predsjednik Richard Nixon proglasio je početak takozvanog rata protiv droge. Najveći dio droge dolazi iz Kolumbije i Sjedine države su počele slati ogromnu pomoć Kolumbiji. Pored toga u zemlju su došli brojni agenti agencije za borbu protiv narkotika. Počela je primjena takozvanog Plana Kolumbija. Escobar je poginuo u zajedničkoj kolumbijsko američkoj operaciji. Sjedinjene američke države forsiraju upravo u Kolumbiji i u Peru, gdje imaju najveći utjece, a danas i u Meksiku, militarizaciju borbe protiv droge. Cijelo društvo mora sudjelovati u tome jer se ta narkomafija može jedino na taj način pobijediti. S druge strane, amerikanci već godinama tvrde da su najmoćniji narkotrafikanti u Kolumbiji, da je to FARC. Ljevičarska gerila da ona ima tvrde da ima 12.000 članova koji žele zamijeniti demokratski zabrani režim vladu komunističkom što više nije argument koji je dominantan po mom mišljenju tu su tri glavna igrača prvi je narkogerila ovi ljevičari Drugi grad je desničarska para vojska i treći su poružene snage koji uživaju punu podršku Sjedinjenih američkih država uz pomoć ne nekoliko desetina milijuna dolara, nego to se radi o milijardama dolara u protekla dva desetljeća osobito u zadnjih deset godina. Predsjednice su se izmjenjivali u predsjedničkoj palači u Bogoti. Svaki se nastoja oborjeti protiv gerile, paravojskih kartela. Neki od njih su poput konzervativca Andresa Pastrane su pokušali pregovarati s gerilcima. Pregovori bi u pravilu propadali. Vrhuncu sukoba broj mrtvih je bio zapanjujući. Steven Dudley piše. Knjige ocrtavaju građanski rat ovim strašnim brojkama gotovo 30.000 ubojstava na godinu 75 političkih atentata na tjedan desetero ljudi se otima svaki dan postoji oko 20.000 ljevičarskih gerilaca koji se bore protiv 250.000 vojnika i policajaca postoji još 10.000 pripadnika desničarskih paravojski koji se bore protiv pobunjenika i ubijaju svakog koga osumnjiče da pomaže gerilcima Godine 2002. za predsjednika je izbran Alvaro Uribe. S njim se borba zaoštrila, ali FARC, karteli i paravojne skupine još su na životu. Nisu jaki kao prije, ali još uvijek postoje govori vojni obavišteni analitičar Fran Višnar. Danas Fark ima realno ne 12, nego deset tisuća naoružanih polovjnika iako su im otišli nekoliko vođa umrli li su ubijeni iako je vlast u protutim terorističkim, protugerovskim akcijama bilježila u zadnjih nekoliko godina imaju uspjehe, vraćala i dosta taoca i potisnilo ih je dublje od džungle, on sa tih deset tisuća naoružanih polovjnika još predstavlja opasnu, opasnu snagu. Va su viendo Pošto ni slušatelji, slušali ste povis četvrtkom emisiju obrazenog programa Hrvatskog radija. Povis četvrtkom za vas su napravili. Klazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojundić emisiju s njime zvonim Revajdić, a uredio i vodio Dario Špelec. Lep pozdrav i do slušanja.